Digitális kultúráról érthető a DDM-ben. Folytatjuk a műsort Dolcsák Daniellel, az IVS tartalomigazgatójával, Justin Viktorral, innovátorral, és Szirány Árpédal a műsor szerkesztőjével. Olyan modern kort élünk, amikor egy informatikai konferenciának is trélerek készül. Ez sokaknak meglepő lehet, de akik követik az EVS rendezvényeit, azoknak nem, mert hogy már tavaly is volt például ilyen videoklip. Úgyhogy nézzük meg, hogy idén 2017-ben miben várják a látogatókat. Sárváron idén, szeptember 14-én és 15-én lesz ez a rendezvény. Menta a címe, de mi ez a Menta, Dani? A Menta az a menedzser találkozó, és az IVS nek ez már egy, egy rendkívül régen futó uh, programsorozata, ahol a, az IT-piac vezetői, cég szakértői uh, ülnek össze évente, és uh, most ezekben az években talán a különbség az csak annyi, hogy, hogy pár évvel ezelőtt, amikor Ipar 4.0-ról, vagy mesterséges Intelligenciáról beszéltünk, akkor mindig a jövőben mutogattunk, és azt mondtuk, hogy ilyen lesz majd. Nem sokáról, és így azt vettük észre mostanra, hogy, hogy nagyon könnyen tudunk arról is beszélni, hogy, hogy mi, mi van már most. És ezért, ezért is lett a szlogénje az idei konferenciának az, hogy a digitalizáció természetes. Tehát ma már nem kell senkinek bebizonyítani azt, hogy... hogy hogy ezek a technológiák itt vannak, illetve azoknak a cégeknek van versenyelőnye, akik ezt használják, és egyre kevésbé beszélünk mondjuk például technológiáról és magukról a, a Ezekről a dolgokról, és egyre többet mondjuk az üzleti folyamatokról, vagy még a szervezeti dolgokról, hiszen ebben van hiányosság, és még a is nyilván sokkal könnyebben el tudnak sajátítani egy új technológiát, mint hogy megváltoztassák mondjuk a saját működésüket, ezek a legizgalmasabb dolgok a történetben. És az, hogy tízer videója van egy konferenciának, az azt gondolom, hogy ez nem jelent semmit. Igazából sokkal fontosabb az, hogy mi az üzenete az egész rendezvény. Innek. Hát már pedig a teaserben láttunk üzeneteket, ugye szépen sorban adagoltátok. Mondjuk nekem rögtön feltűnt az okos gyár. Mindennel kapcsolatban halljuk az okos kifejezést, okos telefon, okos tévé, mondjatok még ilyeneket, vannak azért még a hétköznapokban, okos otthon például, Igen, okos ház, okos, órák, okos óra, így van. Na az okos gyár, az meg mi? Ilyen, nyilván könnyű felülni erre a vonatra, hogy bármilyen szó elé oda tesszük azt, hogy okos. És ez valószínűleg egyébként az angol nyelven, ha már nyelviskedésnél tartottunk, ez sokkal logikusabbnak tűnik, hiszen ott a, a smart kifejezés az, az valamivel többet jelent, mint a magyarban a, a, az okos. Kicsit az intelligens is benne van, ugye? Ilyen akár, illetve nyilván a. A, tehát mondjuk ezekben az esetekben a, azért nyom, a programozhatóság, vagy a, a, a több variációnak a lehetőség megoldás Megoldáskeresés is talán benne van. Igen, és az a okos gyárakról, amikor beszélünk, akkor Magyarországon is egyre többet halljuk az ipar 4.0 kifejezést, ami, ami szintén nagyon bonyolult gyakorlatilag egy egész paradigma, hogy a, a korábbi gyártási folyamatok, azok nagyjából olyan lineáris struktúrákra épültek, a, a távoli folyamatok, vagy távoli gyárecségek nem feltétlenül tudtak kommunikálni, vagy hogyha igen, akkor isek nagyon lassan és nagyon töredezetten a, a központtal, tehát az üzleti tervezés, meg a gyártási folyamatok azért ez már szél voltak szakadva, és nem, ez nem felborul, hanem éppen, hogy összeolvad, tehát Aha. hogy ma már aki mondjuk egy, egy termékgyártója, ő az egész láncolatot képes végig Akár úgy is, hogy, hogy a, egy másik országban lévő üzemben, hogy éppen mi folyik, hogy történik, lehet-e még optimalizálni valamit, ha kiesik egy gyárategység, az hogyan lehet pótolni, jó helyen vannak-e az alkatrészek éppen. Ha mondjuk, tehát akár lehetséges mondjuk az ipar 4.0 megoldásokkal az is, és akkor ez egy egyszerűen megfogható példa, hogy én mondjuk otthon összekattintok egy, egy autót, vagy egy bármilyen terméket konfigurálok magamnak, hogy legyen piros, legyen ilyen a teteje legyen ilyen, ilyen képesség a, a választható közül, és akkor egyszer csak valahol elindul el ennek a terméknek a gyártás, és annak az egy darabnak, tehát nem sorozatgyártásról beszélünk feltétlenül, hanem a, a sorozatok száma az, az lecsökkenhet akár egyre is. Ugyanazok a gyártósok nagy kapacitással ontják magukba a termékeket, de nem ugyanolyan tömegtermékeket, hanem akár különbözőeket minden fogyasztó igényre. Ez egy jó jövőkép, de azért még egyértelmű, hogy még nincs itt. Vagy milyen része van itt már Magyarországon? Hát olyan része van itt, hogy az azok a gépsorok, amiket használnak a gyárakban, és akár uh, itt Magyarországon is bármelyik uh, esetben, ezek már most is adatokat adnak ki magukból, arról, hogy éppen a működésük közben milyen paraméterekkel uh, dolgoznak, uh, a termék, amik átmennek rajtuk, azok maguk információt hordoznak önmagukról, tehát nem egészen úgy néz ki, hogy beprogramozok egy gépet már, hogy akkor ő azt csinálja, és bármit teszek bele, az megtörténik velem, akár az is uh, lehetséges, hogy a termék jön, és azt mondja, hogy most csáld velem, te gépsor. És ez, ez, a, ez a logikai változás az egész. És Magyarországon is egyre több olyan van, az adatokat már nem, nem csak elkészítik ezek a gépek, hanem ezt valahol használják is. És talán ez a, ez a legfontosabb, amiben, és nem csak nálunk, hanem sok helyen azért még messze le vannak ebben maradva, az adatokat meg is kell tudni ismerni, tudni kell kifejteni belőlük a, azokat a, a az információkat, amikből döntéseket lehet hozni, és azokat a döntéseket valóban tényleg meg kell majd tenni valahol. Kiragadok még kifejezéseket a felsorolásaitokból, vagy felsorolásodból, és közben majd bele is kukkantunk a tavalyi rendezvénynek a képeibe, hogy hogy is néz ki belül egy ilyen konferencia. De itt van például a sorban az, hogy agilis vállalat. Na, ez is összefügg például az okos vagy ez egy egészen más kifejezés? Ez egy egészen másik terület, ugye a, ezt legfőképpen a szoftverfejlesztésben használják ezt a kifejezést, a, ami az agilis módszertanokhoz tartozik, és ez is a, a szintén a mondjuk a felgyorsult világhoz kapcsolódó dolog. Ugye régebben egy projektet azért úgy végeztek el, hogy a, valaki azt kitalálta, hogy, hogy mire van szükség, szépen lassan megtervezték, így újra elkezdték készíteni, majd jobb esetben ugye letesztelték, és a végén pedig egy kész terméket kitettek, hogy emlékszünk arra, hogy volt mondjuk akár, egy Windows 95 utána jött a 98, tehát viszonylag nagy ugrások voltak és nagy egységek. Manapság, hogyha van egy, például a Chrome böngészőt, vagy bármit nézzük, akkor nagyon rövid folyamatok vannak, nagyon kicsi egységekben is tudnak módosítani, tehát az agilitás az nem más jelent, mint az, hogy folyamatosan alkalmazkodunk a, a környezethez, és nem, nem óriási ívekben gondolkodunk, hanem lépésről lépésre, ilyen nagyon rövid sprintekben a cég előre megy, csinál valamit, visszamér, gondolkodik, levonja a következtetést, és beépíti a termékbe, és utána megint kifut, megint megméri, hogy ez jól sikerült, és ezt ismételgeti, akár mondjuk vannak olyan területek, ahol azt mondjuk, hogy régebben mondjuk így havi ciklusok voltak, most lehet, hogy mondjuk néhány percenként tud egy szoftverfejlesztő, egy webes termékre launcholni. Közben látjuk is a tavalyi konferenciának a kép itt, itt Igen, a... és hogyha közben lehet még beszélni, akkor azt azért nyilván el lehet mondani, hogy, hogy Magyarországon azért ma szerencsére azt tudjuk mondani, hogy ez a legnagyobb IT-vezetői rendezvény, ahol 4-500 fő vesz részt szerencsére minden évben telt házas, úgyhogy komoly zsongásra lehet számítani, és az akár ilyen ismerkedésre és tanulásra is alkalmas. Másfél napos programba azért belesűrítettünk minden olyan fontos témát, ami, ami volt, és a cégvezetőknek azt is mondjuk, hogy ez egy iránytű, a, a mindenki ugye a saját cégével, a saját ügyeivel van elfoglalva egész évben. Ha eljön akár ide, akkor, akkor egy picit így a, a következő néhány hónapra segítséget tudunk adni, hogy merre érdemes nézelődnie, hol kell keresni a trendeket. Szerintem az egyik kulcs kifejezés ez a kifejez, kifizetődő digitalizáció. Ugye főleg a menedzserek számára egy lényeges dolog, hogy a cégüknek a tevékenysége kifizetődő, rentábilis legyen, jól működjön maga a vállalkozás vállalkozásként is. Ez mennyire érzékeny kérdés Magyarországon. Tehát a digitalizáció az kifizetődő? Hát ez nem hogy érzékeny kérdés, hanem, hanem létkérdés. És ugye nem feltétlenül az informatikai cégekről van szó, hanem minden más cégről. Ugye az IT cégek ebben a, a szerepben ugye a kínálati oldalt adják, de a keresleti oldalon bármilyen, hogyha valaki kereskedő, vagy hogyha valaki közlekedésben érdekelt, vagy mondjuk akár az építőiparban, vagy, vagy a médiában, mindenhol ugye a digitalizáció hatásaival szembe kell nézni. És az, hogy kifizetődő -e, az nyilván nagyon fontos, mert nem öncélúan használunk technológiákat, nem azért teszünk be egy szenzort, hogy, hogy nagyon menő legyünk, vagy fancyk legyünk, hanem azért, hogy azon pénzt keressünk. És ezt, ugye az elén is említettem, hogy a manapság nem a technológia kérdés, ahhoz mindenki hozzáfér. Ez nagyon könnyű könnyen elérhető szint, hanem a, a nagyon nehéz az az, hogy ezt üzletté formáljuk, tehát kitalálunk valamit, és mondjuk, mondjuk például a, a Spotify ez egy nagyon jó példa sok mindenre, ott is ugye van egy, egy streaming modell, de azért még mindig nagyon veszteséges a, a, ez a cég, hiába 60 millió fizető felhasználója van. Ez a legnehezebb dolog, hogy, hogy egy, egy technológiát az termőre fordítson egy cég. Nyilván ehhez nagyon sokat kell gondolkodni, és nem csak technológia, hanem üzleti fejjel is, és ebben is próbálunk segítséget nyújtani. Kíváncsiak leszünk az leszünk idei... Kívánc ment a előadásaira eredményelő, hogy mire juttok majd szeptember közepén Sárváron, úgyhogy jó lenne majd erről folytatni a beszélgetést, Dani, Mindenki. ha lehetséges. És akkor, hogyha gondolod, maradj még velünk itt a műsorban, mert Találtam látványosságot, ugye az elmúlt hetekben itt a mi hallgatóinkat, nézőinket azzal terrorizáltam, hogy mutattam a Drone Racing League-ből mindenféle képeket, itt a szünetben is azokat a képeket lehet látni, ami leginkább a Forma 1-hez hasonlítható egy hangulatban, mert száguldoznak ezek a drónok egy sportcsanokban. És most van egy újabb analógia, szerintem ez Viktornak is tetszeni fog, ugyanis megszülettek a robot gladiátorok. Teljesen olyan a hangulat, mintha egy ilyen pankráció mérkőzést közvetítenének, csak éppen itt nem emberek csühölik egymást, hanem robotok, gépek. Úgyhogy az első ilyen részletet mindjárt láthatjátok is. Amerikában Battle Bots címmel ment ez egyébként. egy. Tiet láttunk már, hogy az AI-ban, Spielbergnek a mesterséges intelligencia című filmében a szegény robotok egymást kárt. Hogy... Hát csak az SIFI volt. Ez meg itt a valóság, Igen, kérem hát, szépen. Ez is. És ráadásul évek óta ment televíziós valóság sokként, úgyhogy nézzünk is bele, tehát BattleBots az idei képekbe feltűnnek a színpadon vagy a szintéren a robotok, akik egymással küzdenek. Nem kis pályás versenyzők, szóval nézd meg, tehát ilyen hatalmas nagy kalapáccsal csüvölik egymást. Másiknak mondjuk eltérő fegyverzete van, de meglepő eredményt hoz. Majd közben egyébként, hogy a pályán láthatjátok, és a fiatalembernek az arcát is érdemes nézni, hogy milyen agresszivitással kezeli az ő versenyzőjét. És azért is érdekes nekem ez az egész, mert pont olyan hangulat van, mint egy box meccsen, vagy egy, vagy egy pankrációs közvetítésen. Ugyanúgy szúrfolnak az emberek, és nem folyik vér. Ugye ez egy hatalmas elő. Hát igen, bár, hogyha esetleg alul marad a robotod, akkor hívhatod a végén a drónos tótot, hogy megszerelje. <gül> igen. Na figyeld, a, nézd meg, tehát ekkorákat dob az egyik a másikon. És, a másik idejó, és bejött, hogy, hogy nem jó felső ide, fog nyerni, annak ellenére, hogy a kicsi az sokszor fel tudja borítani. Aha, Megdobbent na várjál, a borít. várjál akkor, mert szerintem lesznek itt meglepő fordulatok. Itt most éppen, pont lebontott egy nagy lemezt a kalapácsostól. Ezért csúnya, hogy beszélhetünk, több meccset is harcoltak, de. Igen, igen. De itt. itt a... Minota úr, vagy mi a neve? Talán látjátok, a, az oldalán látszik. Egy nagyon kompaktnak tűnik nekem a kisebbik robot, amit egyébként egy távirányítóval irányít a, az emberharcos társa, és közben hatalmas szikrák is keletkeznek az összecsapásokkor. A pálya szélén meg ilyen húzdarálószerű valamik vannak, na és akkor itt az igazi dráma. Ugye a műsorvezető már alig bír magával. Na, ezt a fejet figyeljetek. És akkor most jön a végső összecsapás, amikor is valami nagyon pörgő dolog volt van ennek a kis oh. az elején. Szintem egy, szintem egy ilyen flex, nem? Egy beépített flex A hát, előzettél. Valami, igen. Na, és akkor itt vége. Hát Tehát itt előkerül a csavarhúzó a végén azért, halljuk <gül> be. Utána néztem, és egyébként itt egy pillanatra lát, látni majd a vesztes csapatnak. Itt, igen, nézzetek az arcát, mosolya zárja egyébként ezt a mérkőzést. Ugye azért is érdekes ez a dolog, mert ö, ö, fel kell készülni egy ilyen, egy ilyen meccsre, úgy kell összerakni a robotot, hogy esélye legyen egyáltalán, hogy megnyerje. Ez, ezáltal két dolog kell. Tép és VD40. És vagy ez, vagy az megoldja. <gül> Na, majd a műsor végén még visszatérünk erre a témára, mert hogy nem csak Amerikában van, hanem Oroszországban is. Na, az lesz majd az érdekes. De itt a második rész vége, rövidesen folytatjuk. DTM. A digitális világ érdekes.